God aften og velkommen til Crescendo, der langt om længe er tilbage live i studiet her på Aarhus Studio Andro, FM. Det bliver i aften et program, der vipper på kanten mellem samfundskritik og musik, for vi skal snakke om Melodi Grand Prix i Azerbaijan og Jens Unmarkssagen, som jeg har valgt at kalde den i aften. Med mig i aften har jeg Anders Rasmussen, tidligere medlem i Cola Freaks og Rotter, men nu i de to næsten nystartede bands, Emin Kaya og Snaredrum. Jeg har selvfølgelig grejet et mystisk nummer frem, som jeg glæder mig til at høre, hvad andre synes om. Men først, der skal vi lige høre snare drum. Crescendo fra 20 til 21 hver torsdag i ulike uger på 98.7 FM, og Studenter Radio. Og, boyfriend. og jeg vil lige sige øh, til lyttere derude øh, At det lyder altså væsentligt bedre på pladen Den var lige en, øh, en, en del mere skramlet End den plejer at være Men øh, under alle omstændigheder Velkommen til Anders Tak Du skal øh, snakke helt ind i mikrofonen Hej Sådan Meget bedre Æh, Anders vi skal også høre noget Kaja senere øh, øh, Men først og fremmest Så kan jeg godt tænke mig at vide Hvorfor lige navnet snare drum Um, det, det er opkaldt efter uh, en dreng fra filmen Crybaby Som er Faces lillebror Okay Til dem der har set den film eller, eller er det hendes søn? Nej, jeg kan sgu ikke huske det Det er flere år siden jeg har set filmen Men det er simpelthen en, en fiktiv figur Ja og, og, og, og hvorfor så lige den her figur? Det ved jeg sgu ikke jeg, synes, jeg ved ikke, det, det lød måske jeg tror, da jeg så Jeg har altid været sådan Tæblisk stor George Waters fan Og ja, Da jeg så den film For mange år siden, der synes jeg bare, det var et fedt bandnavn Og så tror jeg Da det var, at jeg skulle til at lave et band Med de her gutter, så foreslog jeg At vi kunne kalde det for snare -drum. Og så <laughs> jeg, tror, jeg tror ikke, der er så meget mere Mere i det end det Okay, men, men, men da, da det her bane så startede, hvad var det så for en, en lyd, I søgte? Var, var, var, det, var det noget, I var enige om, da I ligesom mødtes i, i øveren? Øh, nej, jeg tror sgu... Det, jamen, det startede egentlig bare med, at øh, jeg havde lavet nogle sange. Øh, og så øh, spurgte jeg min kæreste, Marianne, om hun havde lyst til at spille keyboard, og så... Øh, Ligesom, så skulle vi have en, en til at spille bas og en til at spille trommer, og så kendte jeg så David og Frederik. Øh, David havde spillet med tidligere for mange år siden, og øh, Frederik, det er så hans bror, som jeg vidste kunne finde ud af at spille på trommer. Så, øh, så spurgte jeg dem, og så gik vi i gang, og øh, jamen, det ved jeg ikke, så havde Marianne ikke så meget lyst til at spille i band, øh, og så var der ikke noget keyboard med længere, så så ved jeg sgu ikke så vores ven Tobias som er fra Fredericia ligesom os andre han øh, var så flyttet til Aarhus i mellemtiden og så var det meget naturligt at spørge ham om ligesom at være med og han ja, han, han spiller så guitar så, så det var egentlig meget det var egentlig bare det og jeg tror lyden altså i starten det var det bare sådan jeg tror lidt, lidt vi søgte at spille med så ren guitarlyd som muligt Og sådan nogle ting ligesom som Altså, jeg tænkte i hvert fald, at det var en så meget god kontrast til alt det andet, jeg sådan havde lavet de senere år, øhm, som havde været meget sådan punk- og hardcore orienteret. Øhm, og ja, det ved jeg ikke. Men altså, vi har aldrig sådan diskuteret vores lyd. Den er bare, jeg tror bare, at den er opstået, og øhm, er blevet sådan mere raffineret med tiden, som vi nu sådan... Ja, for øh, spiller sammen. Men øh, det er ikke noget, vi sådan går og, og snakker så meget om. Jeg tror. Altså, vi har selvfølgelig nogle, nogle fælles referencer, som øh, det ved jeg sgu ikke, som. Jeg vil ikke sige, at vi prøver at lyde ligesom de bans men det kan jo ikke undgå. Det er så for bands Øhm, jamen altså, vi er, vi er glade for. Vi er alle sammen glade for Teenage Fan Club øhm, og Sebadow og sådan noget. Men jeg tror sgu ikke, det har ikke været sådan et... Det har ikke været et mål for os at lyde som noget bestemt. Det er bare... Øh, det ved jeg ikke. Det, det er nok bare det, der er kommet ud af instrumenterne, når vi sådan har samlet dem op, tror jeg. Jeg, jeg tænkte lidt, øh, Wisa er det er det helt off Nej, det, det er det heller ikke. Altså det har vi sgu også, især mig og David, tror jeg, vi har øh, været ret glade for Weezer, og er det stadigvæk, og, og de andre, de er også, øh, sådan, så vidt jeg ved, med på den. <laughs> Men øh, især de to første Weezer-albums, ja. kan man ikke helt undgå at holde af. Så. Men du, du nævner selv at det ligger langt væk fra tidligere bands og, og i hvert fald øh, Cola Freaks som folk måske kender. Men det har stadigvæk en en lo-fi lyd, som jeg synes man også kunne spore det i Cola Freaks. Ja, men, altså jeg tror øhm, jeg tror lidt at at, at vores øh, som vi sådan er, er ligesom er blevet spillet sammen og så, så tror jeg lidt, at vi har øhm, frem for ligesom at snakke om en bestemt lyd, så tror jeg mere, at, at vi har haft sådan en, en, øhm, en tanke om, at vi gerne vil gøre alting selv, så meget som muligt selv, og det havde vi også i Cola Freaks, og det har de for så vidt stadigvæk i Cola Freaks. Øhm, og jeg, jeg tror egentlig, det, det er lidt den, den æstetik, der sådan har tiltalt os mest, men ikke, ikke sådan... Jeg tror mere, mere det der med at sige... Vi, vi kan selv og, og vi, vi gider ikke rigtig og vi gider ikke rigtig gøre en indsats for at, at andre skal få øjnene op for det vi laver altså så længe vi selv kan, kan gøre det. Jeg ved ikke om det giver mening, men øhm, jeg tror der er, jeg ved sgu ikke altså det, det er måske mere sådan ja altså vi, vi, vi, vi, vi prøver sådan lidt på Ikke at søge nogen øh, Altså så, så Hvad fanden siger man Jeg ved, jeg ved sgu ikke Altså, det vil du så, så lad os tage øh, fat i noget andet Jeg tænker på Fordi det tekstunivers øh, Er ikke øh, Jeg vil ikke kalde det banalt Men det er meget hjemligt Det, det er sådan meget øh, Gængse Måske også meget personlige ting Du synger om Jamen altså det det er jo det der jeg, jeg tror bare det er nemmest for mig At ligesom fortælle om Om de ting der betyder mest for mig øhm, Og øh, Jeg har ikke rigtig Nogen ambition om Og, og Det ved jeg ikke altså, jeg, jeg, nej, jeg ved sgu ikke Jeg tror At jeg tror sgu på en eller anden måde At, at Jeg tror igen, det, det kommer af vores tilgang til tingene, det der med, at det skal være uprætentiøst, og det skal være, jeg ved ikke, ikke, ikke, ikke banalt, men, men igen, det, det er noget, der ligger indforstået i det, vi laver, men jeg, jeg vil sgu ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg tror, jeg tror, mange af de tekster, som er på den plade, vi har udgivet nu, de er, altså de sange, de er efterhånden ved at være gamle, så, okay. Der, der er også der er også sådan nyere ting under solen Men altså jeg tror også det er sådan en, en Ligesom en øhm, En erkendelse af at Jeg ikke er nogen stor poet og slet ikke på engelsk Altså øhm, Og der, jeg, jeg synes der er rigtig mange danske bands Der sådan fejler gralt ved at Ved at øhm, Skrive nogle totalt højpandede tekster Og så levere det På sådan et øh, Ja. Yeah. Og det, det irriterer mig rigtig meget Jeg har ikke Jeg, jeg, jeg tror måske også det er sådan en, sådan en ting Jeg tænker meget over Fordi jeg vil egentlig gerne lave noget engelsk sproget for, for det virkede faktisk mere ærligt for mig for, Fordi at Det musik der har betydet mest for mig Det er det er engelsk sproget Så jeg synes øhm, Jeg synes at, at det er det Det Jeg ved sgu ikke Altså Igen Jeg tror bare det, det, det er en forsøg, eller det er ikke et forsøg på, det er bare en nødvendighed at lave, lave. Det har været nødvendigt at skrive de der sange, og, og de sange, som kommer nu, er også nødvendige for den tid, de er skrevet i, eller hvad skal man sige, for os. Øh, nødvendige for jer som band. Jamen eller for os personligt som skriver dem. Altså, ja. nu er det ikke kun mig, der skriver sange i, i bandet. Så, så vi Jeg tror bare Jeg ved ikke, sgu ikke vi Men så lad os, lad, lad os gå over i den helt anden boldgade MNKIA Det er Det, er støjer, det går hurtigt Det er på dansk Hva, Hvad ligger der i navnet MNKIA, MNKIA først og fremmest? Jamen jeg tror vi Da vi lavede det band Da vi gerne, vi var meget inspirerede Det var meget Jakob, som spiller trommer Um, der sad og Og, og vi, vi havde spillet Tidligere i noget der hedder Rotter Som var sådan en hardcore band Og så havde vi også spillet sammen i Cola Freaks Og vi vil gerne lave et, et Et hardcore band Og um, Var meget inspireret af et Aarhusiansk band der hedder Vi uh, som som var Som lavede en plade I 83 eller 84 Eller sådan noget um, og uh, Måske endda senere, det kan jeg sgu ikke huske. Men, øhm, men, men de, havde, de havde sådan et meget... Øhm, sådan deres tekstunivers havde sådan et meget øhm, øhm, misantropisk verdenssyn, som vi var meget inspireret af, øhm, da, vi sådan, da, vi, da vi snakkede om, om, om det band. Og så tror jeg, at vi, øhm, vi vil gerne have et, et navn, der ligesom... Jeg ved, altså som, som var... Ja, vi skulle bare gerne have et navn Og jeg havde hørt en historie Om den her sekt Fra Skyby Som ligesom havde stået bag Et eller andet så videre. Og det inspirerede os På en eller anden måde Til at Det var måske et navn der lidt afspejlede Vores tekstunivers Eller vores Ja, det er udsyn. Er ja. Ja. Udsyn, ja. Ja, på en eller anden måde Altså det der med at øhm, det der new new age gone bad eller hvad skal man sige? <laughs> øhm, som som som udadtil er meget øh, er meget fredselskende og kærligt, og så også men indad indad er ondt eller <laughs> Men, men øh, vi skal høre det nummer Der hedder Ulven Det kommer lige om lidt Men, men først og fremmest øh, Fordi når folk hører det her Så vil jeg nok tænke Det er virkelig anderledes Fra snare drum, Som vi lige har hørt Bliver du aldrig Ør i hovedet Af at, øh, at skulle jonglere Men vi har to bands Øh Næh Altså jeg synes sgu lidt Det er den samme ting Altså Vi har Altså igen Når jeg tænker musik Så tænker jeg sjældent På genre Så tænker jeg mere på tilgang Og øh, Jeg synes på en eller anden måde at vores, vores tilgang er, er lidt det samme. Altså det, det handler om, at, det handler om at, at bruge de ressourcer man har i sit nærmiljø miljø og, og så videre til at skabe det der, det der øhm, band øhm, og sangen og så videre. Og, og ja bidrage med, bidrage med, med de øh, evner man nu har. Øhm, og, øh, og det Jeg synes, ikke, jeg synes egentlig ikke, at det, det er så meget anderledes. Det kan godt være, at det, det lyder anderledes, når man lytter til det, men, men intentionen er lidt den samme, vil jeg sige. Og, og jeg synes også, at det har været, øh, at, at MNKIA, det, er, det er, har været et nødvendigt band for, for os alle sammen på en eller anden måde. Det er i hvert fald det er i hvert fald et nødvendigt band for mig, for, at komme ud med nogle, nogle andre tanker end... Jeg tror jeg tror i virkeligheden, at det der med, det der med musik, det, det handler også lidt om at, at udtrykke nogle ting, som man ellers ikke udtrykker, eller ikke, ikke kan udtrykke overfor, overfor andre mennesker i, i en samtale. Så så jeg, jeg synes egentlig, at ikke at, at der er så stor forskel på det personligt, men... Øh, men øh, men selvfølgelig, hvis du skal putte det i Altså hvis du skal tale om genre Så så er der jo Så er der jo en forskel, ikke? Mm. Det her, det er Uldværende kommer Kort, men godt. Jamen Kaja, Uldværende kommer Æh, Anders, vi skal, til at være, øh, vi skal til at være lidt samfundskritiske nu. For selvom det er et lidt gammelt emne, så synes jeg ikke, at, øh, at, at vi skal gå uden om det. MGP, det blev afholdt den 26. maj i Azerbaijan, fordi det selvfølgelig vandt det sidste år. Og selvom det nok var en øh, forfærdelig skuffelse for øh, det danske MGP-publikum, der da Solon... Soluna Samai Fik en skid placering Så det er endnu mere forfærdeligt Hvad øh, det aserbetjernske folk Det skulle gå igennem For at vi kunne sidde i x antal timer Og være underholdt en dejlig varm lørdag aften For det store stadion Har du set spillested, de, øh, de skulle spille i Jamen jeg så, jeg så øh, melodikere om Brita Altså det ordentlige stadion ja, ja. Kan man sige For at det her stadion det kunne være der Så må de rive en masse boligblokke ned Ja Og øh, der boede stadig mennesker i de her boligblokker. De blev selvfølgelig tilbudt, øh, eller tilbudt, om, som så meget sagt. Der blev sagt, at I blev til at flytte. Det her skrives ned, her I nogle penge. Men pengene var ikke tilstrækkelige til, at de kunne få en ny bolig. Så dem, der ikke flyttede ud, øh, de blev chikaneret. Det var blandt andet ved at smide en masse skrald ind i en tom lejlighed ved siden af. Så det, ligesom, så det lugtede rigtig grimt. Mit første spørgsmål her i aften er så, synes du, det er forkert at lade et fattigt land, som Azerbaijan afholde det meget omkostningsfulde MGP, når det er i princippet har vundet retten til det? Kan man sige, at I har simpelthen ikke økonomisk stabilitet til det her? Øh, nej, det, det, det jeg ved jeg sgu ikke, om det er. Altså, Jeg synes, man behøver ikke. Altså, jeg synes, M MGP, det... Altså, i det hele taget, så synes jeg faktisk, at at det er sådan lidt forkastet at, at overhovedet have sådan en show. Øhm, nu sidder jeg ofte selv og ser det, men jeg kan ikke lade være med sådan at, at krumme lidt tæer over det, fordi at, at det er så, øhm, hvad skal man sige, jeg ved sgu ikke, altså, jeg, bliver, jeg bliver også lidt sur, sur på konceptet øh, på i, i, i det hele taget, men øhm, jeg synes ikke, det er forkert at holde, øh, at holde et hvilket helst show i sådan et land, men altså, Selvfølgelig så, øh, eller fordi at, at man kan sige, at det, det, har jo, det kan jo også have positive indvirkninger på landet. Ikke? De kommer på verdenskortet og, og sådan nogle ting. Men altså, jeg synes det, altså der er jo ingen, der siger, at det behøver så være så, så pisse dyrt. Altså, de, de, havde jo, de havde jo lige præcis valgt at lave det dyreste MGP nogensinde. Okay, det vidste jeg ikke. I, øh, det, det sagde de i hvert fald i, i nyhederne der. Um, og det, det er jo også der, der skulle man måske have været ind og sige Det var ikke sådan skide smart uh, Måske skulle den der komitee være lidt mere om sig Og sige ja. Hey, jeg uh, skulle ikke råd til det her Men, uh, men altså selvfølgelig Alle alle har, har vel en, alle lande har vel en sportsal Og nogle videokameraer Så svær kan det vel for fanden ikke være At lave et, et show hvis, hvis Danmark nu vandt Tror du så at Ja, vi har vel parken. Synes du, parken vil være til til det? Så vi ikke skal bygge noget nyt ud på en eller anden øh, mark? Eller eventuelt rive, rive øh, Amager ned? Jamen altså, nu er de jo i gang med at rive Gellerup-parken ned, er de ikke? Så... Det ved jeg ikke. <laughs> så en stor del af det, det kan være, de har planlagt at lægge MGP derude, eller sådan noget. Og så ødelagde Soluna det, sådan her. Ja, ja, Soluna hun. Satans. Nej, men har der ikke været... Øh, der har der været MGP i Danmark, var det ikke i Herning? Den, den gang, det, det ikke, der den brød er Det har selvfølgelig været MGP, Det har der nok været de hærring. Ja, de kunne holde det derover. Men æh. altså så, du altså ikke, du vil ikke gå ind for et direkte diskrimineringsprincip, hvor det betød, at fattige lande, de kunne ikke, øh, de kunne godt vinde, men så skulle det holde til et andet sted, måske i deres navn alligevel. Altså, jeg synes det kunne være meget fedt at se, hvad man, man, jeg synes det man, det man, måske skulle gøre øh, for at undgå at diskriminere, folk, det var at sætte et et loft på, hvor meget mod det her koste. Og så, øh, så skulle alle lande følge det Og så kunne man måske få noget mere interessant ud af det I stedet for, at det, i stedet for, for det der show, som, som de laver Det kunne være meget fedt at se i sådan en Altså for eksempel øh, Det ved jeg sgu ikke altså, Holde det en, øh, i en, en tom sportshal med nogle med øh, Klapstole klapstol Og fædelserne nede i det ene hjørne ikke, Og øh, og gøre det på den måde i stedet for, altså jeg, jeg får sgu lidt kvalme af det, men altså jeg, jeg tror, jeg er nok heller ikke kernepublikum, men jeg kan ikke lade være med at se, se den slags shows, og blive lidt farvet over det. Så, så øh, problemet for dig, som jeg hørte, det er, at det bliver, det er et show, det er ikke musikken, det handler om nu, det er simpelthen bare et show for at vise, for, altså et, et, for at vise landets værd. Ja, jamen altså det er jo, det er jo tydelig, tydeligvis, altså det, det synes jeg, når man ser det, så er det jo sådan en turistvideo for, for det land, som der nu, øh, hvad det hedder, nu øh, holder, holder det her show, ikke? Øhm, og, og jeg tror meget, det er det, de, de spiller på, men altså, der, altså man kan jo tydeligt se det der Aspajan, det var jo, sjovt nok også præsidenten sviger og søn eller sådan noget, der, der præcis, ja. lavede det der... Der er også lige skulle optræde, så der er jo, altså, man kan sige, jeg, jeg tror ikke, at, at det økonomiske nødvendigvis bør være en, øh, bør være, overhovedet være et problem. Jeg tror mere, det sådan det politiske i det, man sk måske skulle gå ind og kigge på, altså, jo. og se, hvordan forvalter de egentlig det her, eller hvordan forvalter de det, øh, ja, hvordan forvalter de det, at de har vundet, og at de skal afholde det der show, men, øh, men skal som, skal, man, skal man adskille underholdning og politik, eller, eller skal man netop gå ind i den ind i diskussionen? Jamen det er jo meget interessant, fordi <hømmen> man kan sige, altså altså i det man begynder at regulere på om, om ting skal være politiske, så, så gør man det jo automatisk politisk i sig selv, ikke? Altså så, så der, det har jo sådan en dobbelt effekt. Øhm, men jeg ved ikke, altså jeg, jeg, det er jo det er jo svært at sige. Jeg, Altså, man, man kan sige på en eller anden måde, at, at de, at A Azerbaijan, de har, de fik lov at holde det her show, har også også, at øh, øh, ligesom, ligesom bevidst gjort resten af verden om, eller i hvert fald Europa, om, at der er et eller andet galt i det land. Og det ja. er jo måske på en eller anden måde meget fedt, altså, fordi at, øh, at jeg, jeg tager ved på, at det ikke kun er i Danmark, at, at, at det ligesom har været taget op i den offentlige debat, at At der foregår et eller andet helt forkert derovre Nej øhm, Og det, det er sgu ikke et land man ellers hører om Så, så på den måde så er det måske meget fint At, at, at, at det er kom. At det, det bliver italesat på den måde Ja det kommer frem i rampelyset Men, ja. men Fordi den her diskussion har jo... Øh, den er her også i dag faktisk... Eller ikke lige nu, men altså i dag i forbindelse med EM. Nå. Og øh, øh, i Ukraine, og skal vi... Øh, Uffe Elbæk, skal han... Eller øh, hvad man tager ned? Og så videre. Og det var selvfølgelig også øh, i OL. Mm -hmm. Under OL, da det var i Kina. Om, om man ligesom... Øh, skulle... Øh, hvad hedder det? Skulle boykotte Kina. Ja. Fordi at... Ja, det der med den side af... De kan ikke finde ud af at være stille øhm, øhm, Hvad var mit, min pointe Nu er jeg ud af den At der er mange der siger at, at de sagde i hvert fald dengang At sport var sådan en, en ren og, og frihedsagtig ting Så, mm. så der, der skulle man bare Der skulle man tænke på sporten at, mm. at det samme princip her At man skal bare tænke på musikken Og så kommer det politiske i anden række Fordi nu handler det kun om musikken og, øh... Jamen øh... Jeg ved sgu ikke, øh, øh, om, altså, jeg, jeg synes, øh, når der er, man snakker om de der lande, de, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om man, man med rette kan kalde det, altså, det er, det er jo ikke en diktaturstat, men det er det sgu nok alligevel. Øh, det kan godt være, at I har en, jeg kender ikke så meget til, til omstændighederne derover, men, men, øh, men øh, Jeg, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, man kan undgå at, at tænke på det politiske, men altså, jeg, jeg er sikker på, at, at, at det, det, er, det er en del af verden, som fungerer så, så anderledes end, end vores del af verden. Så, så selvfølgelig vil der være nogle forskel, der springer i øjnene, og som, som vi tager op i, den, i debatten og... Øhm, Ja, men altså, jeg, jeg synes som udgangspunkt Skal det ikke skal, Altså Synes jeg ikke, det skal være politisk, men Men altså Jeg ved sgu ikke Altså, det er også svært Hvis du nu skulle på et Med snare drum, Og I havde muligheden for at spille øh, i, I et land Hvor der var Hvor der var dårlige forhold Vil du så vælge at, at springe over det land Overhovedet ikke. Altså, det er jo ikke Det er jo ikke befolkningens skyld at, at, øh, at der er dårlige forhold altså, Det svarer til den, ligesom dengang Morrissey sprang Canada Over for, øh, på sin turné Fordi de dræber babysæler Og man kan, man kan, Morrissey er et specielt øh, Ja, ja men <laughs> altså, men. jeg, jeg vil føle mig som Morrissey Hvis jeg, <laughs> hvis jeg sprang Azerbaijan over, over på en tur Altså fordi man, man kan jo sige meget Altså Men der, der er der måske også for folket At at øh, du kommer og spiller ved hvis du ja. var i Melodi Grand Prix øh, lad os øh, antage at du er melodigrand Melodi Grand Prix øh, Danmarks øh, håb ikke, ville du så vælge at boykotte Melodi Grand Prix fordi du vidste at det var et land og du på den måde ville kunne gøre opmærksom på at der sker altså nogle skide ting her det er måske en svær rolle at sætte sig ind i Ja, det, det, det er sådan en rimelig svær rolle at sætte sig ind i Nej, altså. Men, hvad, så den, den, den dropper vi Noget andet jeg læste var ikke nok med at landet de river øh, bloggen ned så har de også sørget for at kunstnere de kunne ikke vise deres utilfredshed ved, at, for, øh, ved at, at forbyde tøj eller smykker med enten politiske, religiøse eller kommercielle budskab De måtte heller ikke øh, sige politisk lavet udtryk øh, eller råb fordi så bliver man diskvalificeret simpelthen. Ja. Burde man i det mindste ikke have lov til at udtrykke sin egen holdning. Burde Azerbaijan ikke tænke, så, tænke langt nok til, at de kan ikke, de har ikke råd til at simpelthen stikke sådan nogle regler ud? Jo altså. Nu. Jo men, altså, det, det, det, det, det, det slutter. Jeg sgu heller ikke op om det der. Øhm, det ja, er. Jeg, jeg synes, det er. Som udgangspunkt. Altså, jeg er jo ikke. Højst sandsynligt ikke faner det styre de har Uden at kende så meget til det Men øhm, Men altså Det synes jeg skal også øh, Altså Altså igen jeg, jeg synes ikke at man skal forbyde et land At, at afholde et sportsdevne Eller, øh, eller en, en sangkonkurrence Men man Men øh, jeg, jeg synes man, måske man skal man skal altså der er jo, der er jo, der er jo altid en eller anden komité som ligesom som ligesom står bag øh, de her shows, ikke? Altså om det er UEFA med fodbold og OL og så videre, altså den olympiske komité eller, eller hvad fanden det så enheder med. Melodi Grand Prix, yeah. Grand prix -komiteen. Yeah. altså de, de skulle måske gå ind og være, være mere ind over og sige, øh, altså måske have nogle, et mere fast regelsæt for hvad, hvad, hvad kan man og hvad kan man ikke, og, og, øhm, og måske endda, eller måske gå ind og, og, øhm, og regulere på den måde, altså, mm. fordi, at, øh, fordi det er jo, det er jo sådan et, et franchise på en eller anden måde, det der Eurovision, yeah. og, og derfor er der det jo ligesom... Altså for deres egen skyld bør de jo også gå ind og, og regulere, for at, at, det, at de heller ikke øh, får... Det er ikke et særligt pænt billede af MGP-franchisen i hvert fald, Nej, det, det synes jeg heller ikke, altså... men øhm, Så som men, musiker burde man faktisk kunne klage til den instans? Ja, altså jeg, jeg synes, der, der skal da helt klart være en... Altså man kan, sige, man, man kan jo godt regne ud, når man, når man sætter noget op i et land, som har har et øh, et diktaturlignende styre, så, så, vil, så vil det jo også være der efter ikke altså jo. Øhm, og, og der, derfor synes jeg også at man bør altså at, at, at, at de der øh, komitéer og så videre de, de bør gå ind og regulere på det, Men jeg, jeg tror den der sagde det allerbedst, den aften. Det var den tyske vært Jeg ved ikke, om du lader mærke til, hvad hun sagde. Hende, hende der afslørede Tysklands øh, pointuddeling. Mm. Øh, Anke Engelke, tror jeg, hun hedder. Hun sagde, og det har jeg oversat det her, <coughs> i aften, der kan ingen stemme på sit eget land, men det er godt at kunne stemme, og det er godt at have et valg. Held og lykke på jeres rejse, Azerbaijan. Europa holder øje med jer. Yeah. Hvad, hvad siger du til det? Jamen, det siger jo egentlig meget godt det, som som vi snakkede om før, ikke? at, at, øh, at øh, der ligesom kommer fokus på, på landet øh, i kraft af, at de, de afholder det her Melodi Grand Prix. Altså, øh, Europa vil jo ikke holde øje med dem, hvis, hvis ikke der er... Altså, altså, altså de, eneste, de eneste lande, man, sådan, man hører om, som ikke ligger altså, som ikke, som ikke er, Altså de eneste ikke vestligt orienterede lande, man, men man jævnligt hører om det er jo dem som, hvor der foregår folkemord, massaker osv., mm. Men når der ikke lige når den slags ikke lige frem foregår, men bare generelt undertrykkelse, så, så hører man jo ikke rigtig om det her hjemme og det er jo meget fedt på en eller anden måde at man kan at man har mulighed for ligesom at, at få sat at, at få sat dem på på dagsordenen også. Ja. Øhm, men altså. Øhm, og, og, og på en eller anden måde, så, så synes jeg, at, øhm, at, at det, der, det der show, ikke og, og jeg kender ikke så mange facts omkring det, som du gør, men, men det, at de facts, de kommer på bordet og kommer i medierne, det gør jo også, at man ligesom får øjnene op for, at der er noget galt derover Så måske var det ikke så skidt, at det faktisk var... Mm, øh, nej, på altså, det var det måske ikke. Altså, det er jo, men det er jo ikke sikkert, at man har mulighed for... Ligesom at gøre en forskel. Men nu er det i hvert fald kommet frem. Nu er det i hvert fald kommet frem, ja. Jeg har ikke tænkt mig at spille noget fra MGP i aften og af nogen form. I stedet så kan vi godt hedre Sverige. Ikke fordi de vandt, men fordi de der der hyves, de for nylig udgav en ny plade, der er helt forrygende. Jeg spår det her nummer til at blive sommerhittet. Øh Og øh, jer, I lytter er faktisk så heldige, at I kan opleve det her fantastiske bane på Northside næste weekend, som vi selvfølgelig også øh, dækker her på stationen. Ned det her, øh, eller den her øh, fantastisk lækre øh, blanding af, af dub-up og Garage Rock, det her nummer, der hedder Wait fanget, hvad det der hedder, et, øh, selvom de sang det en milliard gange. Så det er altså Wait a Minute. Og du lytter til Crescendo på 98,7 FM eller via vores online stream, som man kan finde på aasr.dk. Jeg har fortsat Anders Rasmussen fra Drum og Jamen er med i studiet. Øh, Anders, har du nogensinde modtaget støtte til en plade, som du har udgivet med en af dine øh, utallige bands? Ja, uh, yeah, vi har fået noget Jeg tror nok vi fik noget støtte til Noget Cola Freaks ja. en gang. Øhm, Men jeg har aldrig rigtig søgt det, det Det er ikke sådan mig der har stået for det der med at søge Fonde og så videre Så, så det ved jeg sgu ikke Men det er ikke rigtig noget jeg sådan, altså, Som jeg sådan gør i at Nogle gange så, så tænker man At man egentlig burde gøre det Fordi at der er mange penge at hente Og så videre Men på en eller anden måde så er det jo meget fedt At, og, øhm, at ligesom se de penge, man selv smider i det, øhm, kom tilbage igen. Ja, det ja, <laughs> er DIY i hvert fald. Ja, det, øhm, men... Øh, ja. Der har i hvert fald været... Meget stor omtale om den sag, som jeg i aften har døbt, Jens Unmarks sag. Og det ved jeg ikke, om det er helt færre, men det må folk jo så må de skrive ind til mig. Jeg riser lige kort op for dem, der ikke kender den. Jens Undmark, han sidder i statens Tonekunstfonds udvalg for rytmisk musik, der altså uddeler en hel masse penge til hungrende danske kunstnere. Først så kom det frem, at Karl Emil Petersen fra rockgruppen Uli Nummer, han havde fået et såkaldt arbejdstipendie på 285.000 kroner om året i 3 år. Og kritikken gik på, at Karlemin kun har udgivet en 6-nummer-lang EP, øh, og ikke andet, og derfor ikke havde bevist sit værd, som øh, sangskriver til tilstrækkeligt nok. Senere kom det så frem, at Nikonaj Lørnund, som Undmark har spillet sammen med tidligere, og også har fået udgivet materiale på Nørnunds selskab. Han fik altså også en stor pose penge. Og nu kommer spørgsmålet. Synes du, at Undmark var inhabil i den her situation? Altså, ja. Ud fra det, jeg har ridset op i. Er der? Ja, jamen, helt sikkert. Nu ved jeg også, at den der ulige nummerplade er kommet på Nørlunds selskab Auditorium. Ja. Så, øhm, så jo, det har han sgu nok været. Altså. Selvom jeg holder meget af manden. Så. <laughs> Hvem er den? Hundmark. <laughs> okay. Altså, der har selvfølgelig der er været rigtig mange ude og, og kommentere på det her. Formanden for udvalget, han mener nej. Nørlund mener selvfølgelig også nej. Mange andre politikere, øh, politikere, og jurister og en hel her er musikere mener ja. Øhm, og, og øh, at, altså hvad, hvad er, umiddelbart hvad hvad, hvad, hvad hvad mener du? Altså jeg, jeg tror at de andre musikere, der de er jo nok bare super over at det ikke er dem der har fået pengene, men men det, altså jeg, jeg ved sgu ikke, altså jeg skal ikke kunne jeg skal ikke være ham der sådan dømmer Nogen, øh, for det er jeg ikke i stand til, men altså det virker jo påfaldende, kan man sige, at, øh, at en mand, en mand fra, som udgiver på et pladselskab deler penge ud til to andre, som udgiver ting på samme pladeselskab. Øh, det lyder lidt spredt. Ja, det gør det på en eller anden måde. Øh, og det lyder, altså, så, så jo, altså umiddelbart... Han, lyder han da vildt den her bil, men jeg skal ikke, jeg skal ikke være. Her, jeg, jeg kan sgu ikke. Jeg siger heller ikke, at du skal sidde nej, nej, med det master. Men nej. Altså, så, så, lad mig, så, så lad mig komme frem med det her citat, som Nørlund, han Nør Nørlund han var ude og udtaler sig til, til gaffa for <coughs> øh, en, en, en uge eller halvanden efter den her sag kom frem. Og han siger her. Jeg fik for eksempel ikke noget de tre år, blandt andet Lars H.U.G. sad i udvalget. Sådan er det bare, men den vrede og skuffelse skal man holde indendør, efter min mening. Skyder han ikke sig selv i foden, når han indrømmer, eller når, når han næsten indrømmer her, at det simpelthen handler om, hvem man kender? Nu så kender han ikke Lars H.U.G. til nok, og så fik <laughs> han ikke noget penge i tre år. Jo, altså det, det tror jeg skulle, øh, Altså... Jo, det, altså... Det er, jo, det er jo klart, at han, han, har, han har jo nok ikke andet forsvar, end, end at sige, at øh, det, ja, det er bare ærgerligt, og det er, sådan er det bare inden for rockmusik. <laughs> så, æh, så det, det er bare det han siger, simpelthen? Ja, det, det, det, det synes jeg lidt, det er. Ja. Der, der går også meget snak øh, om, at definitionen på indhavbil skal ændres, fordi det, øh, både formanden og undmark siger, at de har gået efter... Øh, Hvad hedder det? De, de har gået efter øh, definitionen, der står øh, nedskrevet til, til de her øh, retningslinjer. Ja. For når de skal uddele pengene. Og så er der mange, der har snakket om, at de skal måske ændres de her øh, retningslinjer mm. for, hvem der er en bil og hvem der ikke er. Men, men hvor langt kan man gå? Fordi efterhånden, så kender alle hinanden på den ene eller den anden måde. Og hvis man har mere end øh, tre fælles bekendte med nogen på Facebook, så kender man den jo næsten. Hvor langt kan man gå med det her? Øh. Jamen det ved jeg sgu ikke øh, øh, Hvor langt man kan gå øhm. Hvis du nu ikke kendte Til den her sag overhovedet mm -hmm. Hvis en i et udvalg Han havde udgivet noget på en persons selskab Det kan godt være det er jo flere år tilbage ja. Og han giver penge til den person Er han så inhabil? Det er din helt personlige håndling Hvis Æh. du tør komme ud Jeg tror ikke undmarkere med, Eller så jeg... er jeg belæret undmarked <laughs> <laughs> Nej, altså det er ikke umiddelbart. Det kommer skåret an på. Altså, hvis, hvis du sidder sådan en som Unmark, han, han er øh, udgivet på, på Sony eller fanden anden pladekompaniet eller whatever. Ikke? Altså, der er jo tusindvis af. Altså, så kan han jo ikke ud, uddele penge til nogen som helst, for Nørlund, Nørlund har også udgivet ting på Sony i sin tid. og ja. øhm, altså, Så det kan, man, det kan man ikke sige, men altså, jeg, jeg synes, at at når man snakker de der snævre indikræse øh, ja. af, af sådan mindre selskaber, som, øh, hvor, at, hvor at, øh, for eksempel et pladselskab som Auditorium, øh, hvor Nikolaj Nørlund, han så vidt jeg ved, har produceret alle plader, alle plader, der er udkommet på det selskab, så må de jo have et vis kendskab til hinanden, øh, også personligt. Øh, så, så, så det ved jeg sgu ikke om... Altså jeg ved ikke om øh, altså, der, der, Det er jo det er svært at sige Med, med, med selskaber ikke. Øhm, altså jeg tror faktisk Også at øh, Nej jeg, jeg ved jeg det ved ikke Altså igen Jeg, jeg vil sige at, at Jeg tror man skal skille mellem mellem øh, Mellem Selskabernes størrelse Og Og, øh, og ligesom øh, tilgang Altså fordi at jeg Jeg Jeg tror, at auditorium er et ret sådan forholdsvis lille selskab i, i sådan det store billede, ikke? Jo. Um, mens at, at Sony eller Universal og så videre er nogle store selskaber, som Men har er, udgivet alt fra Dodo til dig og mig. Eller? Er det så ikke netop der, at det bliver en, en, en snak om inhabilitet, fordi det er så småt et selskab, og så har Undmark lige tilfældigvis haft Noget at gøre med det selskab, og for øvrigt også spillet sammen med Nørland på mm. et tidspunkt. Hvis, det, hvis, det var, hvis nu at ondmark, han var øh, på selskabet Sony, eller udgav på Sony, og øh, dig og mig også udgav på Sony, øh, ville det så ikke være en anden snak, hvis de fik en, en pose penge? Jo, ja, jo, altså... Jeg, jeg vil sige, at sådan en major label-sammenhæng er det noget helt andet, fordi mm. at, at, at der er ligesom... Hvor mange tre store selskaber, som ligesom omslutter alt, hvad der ja. hedder major label, og der kan du ikke undgå, ligesom og der kan man ikke undgå, at der er genganger. Øhm Men altså, ja, jeg, jeg tror også mere, man skal, ja, så man skal se på, man skal se på sammenhængen ikke med, med det der, det der label og så, øhm, og, så, øhm, og så og så og så alle de der. Og, øhm, Ja, så ligesom tænk på, at, at de her folk rent faktisk også har arbejdet sammen øh, på kryds og tværs, ikke? Øhm, og det, det synes jeg, det, så kan man måske godt øh, sige, at, sige at, at det lugter lidt af inhabilitet, men uden at, uden at øh, altså nu, nu kender jeg ikke sådan til begrundelserne for, har du, har, har du snakket om, hvorfor de har fået de der penge? Øh, altså hvad, hvad er den begrundelsen For at I ligesom har fået tildelt pengene ulige numre, eller? Ja, ulige numre og... Jamen, altså, K -Karl, K Karl Emil øh, blev beskrevet i, i meget, meget, hvad hedder det, meget flotte ord om, at, at især øh, København, hitet øh, mm. København var simpelthen et, et fantastisk øh, værk, øh, god sangskrivning mm. osv., og, og, og det er også et godt nummer. Men der er jo så mange, der går ind og kritiserer det, fordi at der netop ikke er præsteret mere, ja. og det er voldsomt, at han får et treårs arbejdstipendie og mm. rigtig mange penge Og jeg kiggede listen igennem over hvem der fik Og hvem der ikke fik noget ja. Og det virkede meget voldsomt At de får så mange penge i forhold til At der er så mange andre der så slet ikke får noget ja. Og det har jeg måske også lidt svært med I forhold til, til det her med at, at det er så ungt et band Der, mm. øh, der får de her penge ja Eller ungt en i hvert fald ja men så jeg, jeg tror også øh, altså På en eller anden måde så Ja, når, når det er sådan noget sådan noget statsligt øh, kunstfond og så videre, så, så er det jo så er det også noget andet end at de vinder P3 guldprisen eller sådan et eller andet og får, får en, en stor check på et eller andet. Altså det, det er ligesom mere seriøst, øh, og derfor tror jeg også at man skal passe på. Øh, altså min personlige holdning vil nok, nok også være at man skulle være mere på passe det, hvem man gav de der penge til. Ja. Øhm, men det er vel ikke Unmark selv Der ligesom har siddet og, og bestemt Altså der er vel en komite Ja, de der er to andre i udvalget okay. men, men der er det jo så, så smart at Hvis man føler at personen er inde i bil Så går han uden for døren Mens de diskuterer det, øh, det, det emne som, som de nu er nødt til ikke Som okay. f.eks. kunne være Ulien nummer Eller Nørre Så det vil sige unmark er, han er, ikke, han, er ikke, han er ikke gået han er ikke gået Nej, ud. Nej, han er blevet inden, fordi de, de har ment, at han ikke er inde i bil. Ja. Ellers så ville der jo i og for sig ikke være nogen sag. Nej. Fordi de to andre, jeg kan ikke huske, hvem der, er, de har ikke noget med, med, med de Det af jeg ikke, jeg er ikke gravet dybere ned i. Det kan godt være, de har venner med dem på Facebook, det ved jeg. Men så skulle så skulle der vel være noget, noget overvågning på de der folk? <laughs> ja, det, det, det, kommer kom. at, det ville jo også være voldsomt, hvis de skulle... Øh, så der skulle der være kameraer inde i... Ja, så skulle og, de, de sende sidderi. sort røg ud, hvis det var undme, eller hvis det var Lund <laughs> og hvid røg ud, hvis det var ulige numre. <laughs> sådan helt pave ja. <laughs> Ved du vel, lad, lad os høre København, som jo var sidste års sommerhit. Det lyder sådan her. Det her er crescendo- på FM og, og det her indslag, det hedder på mangel af bedre navn, og måske skulle jeg bare kalde det på mangel af bedre navn, for det siger jeg hver gang, men indslaget her, det hedder overrumpelsen. Og det handler kort og godt om, at jeg har fundet et nummer, der på en eller anden måde gerne skulle overraske og overrumple min gæst. Nogle gange så er musikken meget anderledes, end det min gæst selv laver, andre gange så minder det meget øh, om det gæsten selv laver, men med et eller andet sjovt twist. Og i aften, der er det altså først nævnte. Anders, er du klar? Ja. Det lyder sådan her. Crescendo. Fra 20 til 21 hver torsdag i ulige 98.7 FM, og Studenteradio. Hvad siger du, Andres? Det er lidt så hedder Kit Kishore, eller... Det er Kit Keshaw, <laughs> så det er godt kettet. Ja. Det er altså et... et, et øh, man kan godt kalde et mashup af Kim Larsen, klassikeren, midt om natten, som er, er selvfølgelig er udgivet på syg nok records. Hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad siger du til det? Kan du lide det? Jamen, jeg, jeg synes altid, at de der ting, øh, de, øh, de forvirrer mig rigtig meget, sådan, når, når jeg lytter til dem, så... Så, så det er det ligesom om, at jeg ved sgu ikke, det, det, er, det er sådan en stressfaktor at lytte til på en eller anden måde, <laughs> men jeg kan, godt, jeg kan godt lide det. Det, det, det er også, det, det lyder som om for mig, at der er lagt ekstra øh, instrumenter oveni, lige ligesom sådan en, en, en guitar, som, der lige kommer ind over. Og, ja, anden sådan anden. steel drums eller sådan noget. Ja, hvad, hva. Hva, hvad synes du om det sådan, oveni? Jamen jeg synes, det var meget fedt, altså jeg, jeg er ikke sikker på, at der er lagt ekstra instrumenter på, men men øh, og jeg ved sgu så om om om de har lagt så mange effekter på, at det er <løder> det lyder som som noget ekstra, men, men det er jo sgu meget, det er hvad skal man sige meget opfindsomt at <løder> det er det, er det blasfemisk at tage et Kim nummer og gøre det her med det, som Kate Kishore, eller DJ Hvad, har gjort? Ja, fuldstændig altså. <laughs> Hvem kunne finde på det? Så længe det ikke er Shupidoua. <laughs> um, men nej, for fanden, det er, det er selvfølgelig. Selvfølgelig skal man da gøre det. det. Jeg håber, der er nogen, der gør det med noget af det, jeg har lavet en dag. <laughs> Lad det være en opfordring. Det kan være, du kan skrive til ham. Ja. Øhm, er det musik, det her? Vil du karakterisere det som, som musik? Øh, ja, altså, der, der er en rytme, og der er nogle toner og sådan noget. Det, jeg, tror, det... <laughs> jeg, ved, jeg ved sgu ikke, hvordan man lige øh, hvordan man karakteriserer musik, men, men jo, helt sikkert, altså, det, der, det, der, det synes jeg da, det er. Altså, det er jo den samme sang. Den er bare kørt igennem nogle filtre, <laughs> klippet lidt i stykker og sådan noget, men det, der, der er ingen tvivl om, at det er musik. Der er vel også et eller andet specielt ved, at det er Kit Kishore, som jo er nok, jeg tror, han er enten Sri Lankansk eller indisk afstamning. at han tager det her meget, meget danske nummer og kører igennem hans maskine. Jamen altså, jeg tror lidt, at det er, at det, altså, jeg, jeg tror lidt, det er, det virker som om, at det er sådan af deres ting, den der er syg nok At, at de ligesom sådan spider danskheden Men også, også sådan Altså de har jo også mange andre projekter øh, For eksempel øh, Alberts Lund Terrorkorps Terrakorps, og også som, DJ Vade der Ja som som ligesom Som mere har sådan en øh, Lettere og ironisk tilgang Til Til, øh, til sådan sprog Og ja. Øhm, og og det, det er sgu egentlig meget fedt, at de... Det er ligesom om, at de, de, de er pisse ligeglade, altså. <laughs> det, det synes jeg, det det, er meget, det tiltaler mig rigtig meget. Det er det er desværre alt, hvad vi når for i aften. Øhm, hvis du har lyst til at høre mere til Crescendo, eller bare holde opdateret om kongelige gæster, så kan du gå ind på facebook facebook.com, som i Radio Crescendo, og klikke synes godt om. Det har lidt været i sommerhildets navn i aften, så det her øh, nummer, det hedder... Uh, uh, Fox City af bandet Dude York, som jeg synes lyder lidt som jeg i sådan Og så vil jeg sige tusind tak fordi du gad at komme ind og være med Anders Og uh, tak for jeg til lytterne yeah. hæng på det her uh, eller uh, det der kommer efter mig det er stjerneleberne og det her det hedder Fox City.